Давно розповідав нам сер Генрі, один чоловік застрелив іншого. Йому не треба було вбивати всіх, котрі сиділи за столом. «Я не розумію», – сказала Джин. «Хто кого застрелив?» «Я хочу сказати, той, хто спланував ту подію, зробив це в досить такий дивний спосіб, або сліпо вірячи в те, що випадковість буде поблажливою до нього» або виявляючи цілковиту байдужість до людського життя. Мені дуже важко повірити в те, що існує людина, здатна зумисне отруїти вісьмох людей для того, щоб усунути одного з них. «Я розумію ваш сумнів», – сказав сер Генрі замислено. «Я визнаю, що й сам повинен був відразу звернути на це увагу». «А чи не міг він отруїти і себе самого?» – запитала Джейн. «Хтось, може, не прийшов на вечерю того дня?» – спитала міс Марпл. Місіс Бентрі похитала головою. «Усі були на місці. Окрім містера Лорімера, я думаю, моя люба, адже він не жив у вашому домі. Чи не так?» «Ні, не жив, але він вечеряв із нами». Того дня. Он як, — сказала міс Марпл зміненим голосом, — тоді це кардинально змінює всю ситуацію. Вона спохмурніла, явно невдоволена сама собою. — Яка ж я була дурна, — прошепотіла вона. — Та ще й яка дурна. — Щиро зізнаюся, ваше спостереження стурбувало мене, Лойде сказав сер Генрі. Справді, бо як можна домогтися, щоб дівчина і тільки вона з'їла фатальну дозу? Ніяк, відповів лікар. Це наштовхує мене на думку, яку я хочу висловити. А що як наміченою жертвою була зовсім не дівчина? Що ви сказали? В усіх випадках отруєння їжі результат часто буває непередбачуваним. Кілька людей їдять одну страву. Що відбувається? Одне або двоє відчувають легке нездужання. Двоє інших переживають тяжкі симптоми захворювання. Один помирає. Це типовий розвиток подій. Певності тут бути не може. Але існують випадки, коли втручається ще один фактор. Дігіталін – це засіб, який Пливає безпосередньо на серце. Як я вам уже казав, його іноді прописують як ліки. Але в тому домі була одна особа, котра нарікала на хворе серце. Тож чи не була вона тією жертвою, що мала померти? Те, що не буде фатальним для решти, буде фатальним для неї. Принаймні, бивця мав усі підстави так припускати. Те, що події набули іншого розвитку, лише доводить те, що я вже вам казав – непевність і непередбачуваність дії наркотичних речовин на людські створіння. «Сер Емброс», – сказав сер Генрі, – «то ви думаєте, це він був тією особою, котру призначили в жертви?» «Так-так, а смерть дівчини сталася внаслідок помилки». «А кому б дісталися його гроші, якби він помер?» – спитала Джейн. «Вельми розумне питання, міс Гелліар. Одне з тих, які ми ставимо насамперед у тому відомстві, де я працював», – сказав сер Генрі. «Сер Емброс мав сина». Повільно сказала місіс Бентрі. Він посварився з ним багато років тому. Хлопець був навіжений і дикий, так мені розповідали. А проте не у владі сера Ембраза було позбавити його спадщини. Клодергем Корт мав статус невідчужуваної власності. Мартін Берсі успадкував і титул, і маєток. Проте сер Емброс мав багато іншої власності, яку він міг передати у спадок кому хотів, і заповідав своїй вихованиці Сильвії. «Я знаю про це, бо сер Емброс помер менш як через рік після подій, про які я вам розповідаю». І він не потурбувався скласти новий заповіт, коли Сильвія померла. «Думаю, гроші дісталися короні», а може його синові, як найближчому родичу. Я точно не пам'ятаю. Отже, усунути його було лише в інтересах відсутнього сина та дівчини, котра сама померла. Замислено проказав сер Генрі. Це, обіцяй, нам не дуже багато. А інші жінці нічого не мало дістатися? спитала Джейн. Тій, яку... Місіс Бентрі назвала кицькою. Її не було згадано в заповіті, відповіла місіс Бентрі. «Міс Марпл, ви не слухаєте», – сказав сер Генрі. «Ви перебуваєте десь дуже далеко». «Я думала про старого містера Беджера, аптекаря», – промовила міс Марпл. «Він мав молоду економку, що за віком могла бути не тільки його дочкою, а й...» онукою. Він не казав про неї нікому ні слова. Його рідня, чимало племінників та племінниць, покладали на нього великі надії. Та коли він помер, чи то, повірите, з'ясувалося, що він був таємно одружений з економкою вже два роки. Звісно, містер Беджер був аптекар і досить грубий, простий чоловік. А сер Емброс Персі був витонченим джентльменом, так принаймні каже нам місіс Бентрі, але людська природа за своєю суттю всюди майже однакова. Запала мовчанка, сер Генрі дивився дуже пильно на міс Марпл, котра відповіла йому іронічним поглядом своїх лахідних синіх очей. Джейн Геллєр порушила мовчанку. «А та місіс Карпентер була гарна?» – запитала вона. «А то ж, такою спокійною красою. Нічого надто яскравого. У неї був дуже симпатичний голос», – сказав полковник Бентрі. «Я називаю це Муркотінням», – сказала місіс Бентрі. «Муркотінням». Ти сама буваєш іноді схожа на кицьку Доллі. «Мені подобається бути кицькою у своєму домашньому колі», сказала місіс Бентрі. «А взагалі я не люблю жінок. І ти це знаєш. Я люблю чоловіків і квіти». «Чудовий смак», сказав сер Генрі. «Про це особливо свідчить той факт, що ви ставите на перше місце чоловіків». «Я зробила це», «З тактовності», – пояснила місіс Бенти. «Ну, то що ви тепер скажете про мою маленьку проблему?» «Мені здається, я виклала все дуже ясно». «Артуре, ти згоден, що я виклала все дуже ясно?» «А то ж, моя Люба, починай опитування, але пам'ятай, що розпорядник жокей-клубу не повинен впливати на хід перегонів». «Ви перший». Сказала місіс Бентрі, показавши пальцем на сера Генрі. «Я буду досить велемовним, бо в мене немає жодної певності щодо цієї справи. Розгляньмо всіх, кого можна було б запідозрити. По-перше, сер Емброс. Звичайно ж, він не міг би обрати такий дивний метод самогубства» а з іншого боку, нічого не виграв би і від смерті своєї вихованки. Виключаємо сера Емброза. Мистер Керл. Він не мав жодного мотиву, щоб бажати смерті дівчині. Якщо ж наміченою жертвою був сер Емброз, то він міг би, звичайно, поцупити якийсь рідкісний манускрипт, чи два, відсутності яких ніхто б не помітив. Надто непереконливо і мало ймовірно. Тож я думаю, що попри підозру, яку місіс Бентрі висловила щодо його спіднього одягу, містера Керла треба виключити. Міс Вай Мотиву для вбивства сера Емброза – жодного. Мотив для того, щоб убити Сильвію – дуже сильний. Вона хотіла відбити в Сильвії її нареченого – і хотіла цього дуже, якщо вірити розповіді місіс Бентрі. Вона була з Сильвією того ранку у саду, тож мала нагоду нарвати отруйного листя. Значить, ми не можемо виключити міс Вай із числа підозрюваних. Так легко. Молодий Лоример, він мав мотив в обох випадках. Якби він позбувся своєї нареченою. Він міг би одружитися з іншою дівчиною. Проте навіщо йому було вбивати її? Яка складність сьогодні в тому, щоб порвати заручини. Якби сер Емброс помер, він би одружився з багатою дівчиною, а не з бідною. Важливим був для нього цей мотив чи ні, залежить від його фінансового становища – Якби мені вдалося з'ясувати, що його маєток був закладений, і що місіс Бентрі умисно приховала цей факт від нас, я готовий висунути проти нього звинувачення. А місіс Бентрі звинуватити у нечесній грі. Далі місіс Карпентер. Мушу зізнатися. Мені вселяють недовіру її білі руки та її бездоганне алібі на той час, коли збирали листя. Я завжди схильний недовіряти алібі, і я маю ще одну причину її підозрювати, однак залишу її поки що при собі. Проте, якби від мене вимагали, щоб я назвав одного підозрюваного, я назвав би «Міс Мод Вай» бо проти неї маємо більше доказів, аніж проти будь-кого іншого. «Ви другий», – сказала місіс Бентрі, показуючи пальцем на доктора Лойда. «Я гадаю, ви помиляєтеся Клітерінгу у тому, що досі не відмовлялися від теорії, згідно з якою було сплановане вбивство дівчини. Я переконаний у тому, що вбивця хотів усунути сера Емброза. Я не думаю, що молодий Лоример мав необхідні знання. Я схильний вважати, що винною була місіс Карпентер. Вона довгий час жила з цією родиною, знала все про стан здоров'я сера Емброза і могла легко влаштувати так, щоб ця дівчина Сильвія, що, як ви самі сказали, була досить дурна, нарвала того листя, яке було їй потрібне. Мотиву, що правда я не бачу, не стану цього приховувати, але я наважуся припустити, що сер Емброс колись склав заповіта, в якому згадувалося її ім'я. Така версія мені здається найімовірнішою». Місіс Бентрі показала пальцем на Джейн Гельєр. «Я не знаю, що сказати», – відповіла Джейн, – «крім одного. Чому б дівчині не зробити цього самі?» Зрештою, це вона принесла листя на кухню, як ви сказали, сер Емброс був налаштований проти її одруження. Якби він помер, вона одержала б гроші і змогла б відразу вийти заміж. Вона знала не менше про стан здоров'я сера Емброса, аніж місіс Карпентер. Палець місіс Бентрі описав коло у повітрі і зупинився на міс Марпл. А тепер ви, пані професорко, Сказала вона Сер Генрі описав ситуацію дуже ясно Надзвичайно ясно, можна сказати Почала міс Марпл І доктор Ллойд мав цілковиту рацію у тому, що він сказав Разом вони пояснили всі обставини цієї справи Ліпше не треба Тільки я не думаю, що доктор Лойд повністю обміркував один з аспектів своєї версії Адже, не будучи медичним консультантом сера Емброза, він не міг знати, яке саме захворювання серця турбує старого джентльмена. Чи не так? Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі, міс Марпл, сказав доктор Лойд. Ви виходите з припущення, що сер Амброз мав таку хворобу серця, на яку дегіталін діє негативно, чи не так? Але немає жодних доказів стосовно того, що це було так. Могло бути якраз навпаки. Якраз навпаки? А тож, адже ви самі сказали, що його часто прописують як ліки проти захворювань серця. Не заперечую, я це сказав, але навіть тепер не второпаю, до чого ви ведете. Я веду до того що в такому разі він міг цілком природно мати дігіталін у своєму розпорядженні разом з іншими ліками і не бути зобов'язаний комусь пояснювати, навіщо він йому. Цим я хочу, я завжди так погано висловлюю свої думки, сказати таке. Припустимо, ви надумали отруїти когось смертельною дозою дігіталіну. То чи не буде найпростішим способом прикриття свого злочину, влаштувавши так, щоб усі отруїлися дігіталіном, у даному випадку листям, у якому присутній дігіталін. Для решти таке отруєння не буде фатальним. Звичайно, але нікого не здивує факт, однієї жертви, бо, як пояснив нам доктор Ллойд, Такі випадки отруєння завжди можуть привести до несподіваних наслідків. Нікому не спаде на думку запитати, а чи насправді дівчина не одержала фатальної дози дігіталіну через укол або щось подібне. Він міг долити відповідну мікстуру в її коктейль, каву або навіть дати їй випити її як тонік – «Ви хочете сказати, що сер Емброс отруїв свою вихованку, чарівну дівчину, яку дуже любив?» «Саме так?» – сказала міс Марпл. «Адже те саме сталося і у випадку містера Беджера та його економки. Тільки не переконуйте мене у тому, що абсурдно думати» ніби 60-річний чоловік може закохатися в дівчину, якій 20 років. Таке трапляється щодня, а у випадку такого старого деспота, як сер Емброс, подібне почуття може зовсім вибити його з рівноваги. Такі спалахи пристрасті не рідко закінчуються божевіллям. Він не міг змиритися з думкою про те, що вона вийде заміж і робив усе можливе, щоб цьому завадити. Однак не зміг. Його божевільні ревнущі стали такими великими, що він визнав заліпше вбити її, аніж віддати молодому Лоримерові. Певно, він задумав це досить давно, і тому звелів посіяти наперсник між кущами шавлії. Певно, він сам нарвав листя, коли настав його час, і попросив її віднести його на кухню. Жахливо навіть думати про таке холоднокровне вбивство. Але, як на мене, то ми повинні поставитися до такого вчинку з усією милосердною поблажливістю. Джентльмени у такому віці іноді поводяться дуже дивно, там, де замішані молоді дівчата. Наш останній органіст, але тут я мушу стриматися, щоб не поширювати цієї скандальної історії. Місіс Бентрі запитав сер Генрі: "Усе було справді так?" Місіс Бентрі кивнула головою. А тож, мені б такий на думку ніколи не спало. Я завжди думала про ту подію, я про нещасний випадок. Але після смерті сера Емброза я одержала листа. Він розпорядився, щоб його надіслали мені. І у тому листі він розповів мені правду. Я не знаю, навіщо він це зробив, але ми завжди дуже добре ладнали одне з одним. Коли запала короткочасна тиша, вона відчула в ній невисловлену критику і поквапно пояснила. «Ви, можливо, думаєте, що я зрадила висловлену мені довіру, але це не так. Я змінила всі прізвища. Насправді його звали не сер Емброс Берсі. Ви ж бачили, як по-дурному витріщився на мене сер Артур, коли я назвала це прізвище». Спочатку він не зрозумів, про кого йдеться. Я змінила все. Я зробила те саме, що пишуть у журналах та на початку книжок. Усі дійові особи, про яких йдеться в наступній розповіді, вигадані. Ви ніколи не будете знати, хто вони насправді такі.